för in i 52 52 säger jag vad säger du Säg hej hej hej ja, så nu är ingen ingen här igen tja I köper ham <laughs> ja, vi, vi, vi, vi står på spår 14 ja bra tja låt oss prova framme Ja. Det köper han nej in det. vet att det har ju åka dit, ja, nu, åka nu, dit. Först kommer ju vidare, så tog vi söderut. Ja ja. Jönköping. Ja men det här blir ju spännande. Det, ju... det blir jättekul. Mm. Ut och resa, stora världen för ja, första ja. gången. Ja, men jag tror att de hade no någon, vad heter det, något jättefint naturområde Har du pass? Har du pass? Någon vackert nu. Kristian, Christian, Christian Psych. Christiania ja. <kör> Har du pass? Jag har pass med det? Jag. Ja. Jag har du ett pass för oss alla? Ja, men så Har du pass? Jag har, jag, har, jag har ett pass för alla Jag har ett pass för alla tre Nej, nej, nej. utan det har pass Men det såg ut som att vi hade pass med. Ja nej, vi får inte komma senare Klockan är nu 16.07 eh, Ja, där. Nu är ju eh, 7.45. Du har tagit en liten nap. Ja, så hördes det. Nej, det hördes inte. Med. Ja, då, jag märkte att jag var vakt till att snarka Det var så tyst. Det var så tyst i, det så tyst i, det så tyst i tillbaka bakom. Ja, är på bistron? <laughs> Sniter förbi <er. laughs> Du måste ju gå förbi oss om du ska komma till bistron. Ja, hur är läget på här? Jo, men det är bra. Det är... Jag ser fram emot att det eh, i Köpenhamn på fyra timmar. Mm. Jag, har inte, jag har inte sett den sista eh, rapporteringen när det gäller vädret men det skulle vara så där idag va? Mm. Eventuellt ja, regn. Man kan ju sitta inomhus. Ja, ehm. det kan man. Det mm. finns säkert någon bar där de har starkare. Har du? Per säger att det finns en bar. I, bar i Köpenhamn där finns starkare framåt vet jag. Ja. Ja, diktafon. Mm. Så vad det går med för kan prata in sig i gatunamn mm. och så kommer jag ihåg mm. 0759. Ett quiz här om Danmark. Hur känns det? Mm. Ja, alltså, det, är, det är... ja, det är svårt. Det är svårt. Mhm. Mm mm. Jag tycker det Va, vad som väck ja, mycket bra sista sidan nu alltså, jag så snabbare du jag kanske på sista sidan känner inget stärsat det är inte det är inte den som får snabba sådan <laughs> var klar det så ja, ja klart ungefär som tole så Spränger springer till till till, till som alltså, vi inte vill miljö att eh, bistron här i vagn nummer fyra kommer att vara stängt ett kortare stund och öppna återigen kort efter avgång i Linköping Bistron stängt Vi som har tjänster jorden, på detta torg från Stockholm Vi tackar för och önskar er alla ännu fortsatt Fin fredag och trevlig helg Ja då är det slutet på Nu är det vi här Per hade 15, och Mats hade. 19 19, 15, så 1 till 11 mm. eh, Mats about 20 minutes. Skitsand, säger per. Ja. <laughs> ja, det var resultaten Vi var reach our next up tog mig på tror jag. Där drog vi från. Ja, det var på den här sidan hade hade inte i bra resultat. Ja, Emil han tog både Hanke och Laudrup. Ja. Ja, tog i dock. 6 efter det 6 Men då Men det var ju där Elker, han gjorde väl tre där. I'm here in Linköping we even have a change of crew which means that the bistro in <går> <fört> ja, men det var, det var efter, efter den matchen som jag minns för det var ju en som jag flyttade ner. Då sa ju Per då sa jag Per vad det? Fan det jäkligt då gruppnamn på ett band Breven Elke eller eller Elkers. Elkers eller Segemans men ni hade hade ja. men så, så kör man en liten folkrocksack. Ja, bra, spännande, spännande, inför fortsättningen. Mats, hur, tänk hur tänker du lägga upp det här med... med alltså, i Peileborg? Blir det en öl först, eller blir det en lille... Eller? Ja. Alltså innan du, samtidigt kanske Innan du ens börjar fundera på smörrebröd Nej, nej Smörrebröd första så. Alltså. vad är äh, prio 1 1 är ju äh, öl ja. Två lilla tre smörrebröd Nej, men det, det hänger ihop som en treenighet Ja, ja. Så det är svårt att säga var det ena börjar det andra slutar nej. Hur saker man får ner några stycken i varje ben Ja, och i tre. Det en ja, inklusive men helvete, <laughs> Alla men helvete beställer du en tredje mm. ja, ja, du vet ju Du vet, du vet ju ja. Och så citerar du ett Frank Andersson citat Ja Du då? Hur har du tänkt lägger Jag funderar på att starta som alltså, man direkt kommer så är en stor, stark och, och sen när man tittar på På menyn Ja det, är det, första. det är en bra plan. Eller direkt bara en slon även bord var. Smak men lite. Pust <laughs> på tom mage liksom. Ja, ja ja. Då vet man då när man två lilligår. Då vill man ha perska lägga upp. Det? Mm. Hur lägger du upp den? Va, jag är det? Ja det är i, faktiskt. Mm. så att jag börjar nog med ett par öl. <laughs> <laughs> det är <med> <laughs> Det Jo, men det börjar kännas nu att Nu är han tillbaka i gammal god form ja, Nu framme 11.43, det tog lite försenat. senat Jag tänker vi springer nu som fan För, för det Nej, kanske inte När Pekar och jag var här förra gången Då var det ju som storm alltså. Men det var väl i februari? Ja. Vabbrar. bra. som var. Ja, är <laughs> verkligen. men nu springer vi. Mm. Och då är vi inne på hotellrummet hörni. 12.17. Och kolla, man ser ändå till eh, Albert Dock. Är det den här vin jag känner igen? Eller är det att det påminner lite grann om... Eh, Liverpool är här. Ja, mm. oh, det är på Liverpool. Vad tänkte på? Håll man i den här under. så. Vi mm. kan nog den. Så så, så, så att vi rullar ihop. Bara ah, sked. Det Ligger själv. Hej alltså. bra byta namn på er. Den är gulna. Var någon gång när vi bodde här så hade vi kitspåsar i världen. Ja, jag ska hade. prassla lite. Ta bara Nu kommer det att komma här lite. Det är ligger på Det är så varmt och gott att ligga bredvid namla. Liga bredvid hand med namn. Ligga bredvid han med på. <laughs> jo men du hade ju en, en idé om Hur man skulle tjäna tid Hur var det Mats? Det är ju att Kläda på sig, klä, klä ja, Att man, man såg med kläderna på ja. Och då kan man Man kan ju toppa det ytterligare Att man såg med ytterkläderna på Och så slipper man ha, ha täcke ja. Och då känner man Då känner man inte skorna Ja skorna känner man ja, men en rull man kanske En och en halv Jo ja, men egentligen är ju Jeremy Som är original Jo, ja, men nu vill jag ge dig cred för den. Nej, men då är det pe eh, pejlig bar som gäller, va? Och eh, kanske hitta någon en affär som har något, något flytande, om du förstår vad jag menar. Och det är inte soppa jag pratar om. Det är inte en soppa. Bara för att få känna den, den danska atmosfären. Det är mycket fint. Det här var bra. Ja, det här var fantastiskt. Gård, ja. nu det bra. Det bra. Men nu är man lite sned. Då har jag köpt tre... tre smörde bröd. En öl hittills och en napp. En och här. en halv bara. Stäng i kroppet sen. Man måste du balansera upp. Men om du räknar... Ja, att alltså du brukar upp det här som du gör när Då blir 3, 2, 2. det 3-2-2, ja. det blir också fel. Jo, men, men lyssna här då. Det är det med. <laughs> lyssna här då. Det blir, det blir mer som en pyramid. En <laughs> ja. Det blir mer en tese. Eller så kör man en tredje, en tredje snabbt. Då blir det 3 3 som tre varje <laughs> ja, jag ska fylla på med en, en, en öl till där, så klart. Ja, jag tror inte jag kommer låtas i... Jag kan inte matcha öl med smörbör. Oavsett. Nej. Det är väldigt fint. Bra ställe här. Det, det känns ju mynt. Det ja, Nej, det är inte så gammalt. Det är inte Nej, det känns nästan. men ändå, det känns... känns väldigt lukt, om man som sitter här. det är som allt som det du tänkte på det här med de det var ju... Det var och men. Ja, det är ju. Alltså, det så Är det jag? Från ja, mitt ego ordnar säger att det är från det från 50-talet Nej, det är Åtiotal, 80 typ. ja, ja. Men är behöver du rätt. Ja, jag. Men ja, jag håller med. Det, det är ungefär som när kallas en bil för en veteranbil. Det är 25 år, det är 25 år eller så? Jag tror det. Då är det här en Det borde... Nej, det är som att du ska göra alla quiz. Men alltså, om en bildlig med kan Ja, <laughs> det <Låd vattenmärken. laughs> Men jag tog jag boxning. Jag jag trodde, det här är SM. Var, det var historiskt. Ja, men jag är ju väldigt konstigt att det var sämst på boxningen. Men du var ju exakt Ja, arkärast. men jag berömde ju några givna. Ja, men du vann ju alltså. Ja. Jo, jo, men, men... Det visste jag. Ni på bilarna så att på en av de kvissarna han hade i i i Livetpul över 18. Det var en bild på i på trumsetet också. Vad heter det trummorna och sin och så där. Och jag tänker det och så går ju ton Man man lyft upp mot huvudet och så mutsdelar och så minsta möjlighet pojk. Så pilar ner och så ska man skriva vad det heter. Sätt ihop. Ja eller rent praktiskt, man skruvar isär en bil så ska vi skruva ihop det eller man säger att man skruvar ner man, man skruvar ner i, i molekyler så får du starta vad har du det? 14.06 såhär tre ett bröd två snapsar en sån moka och två öl efteråt för min del så. så kan man säga Vem här, här, det är här? fint Ja, ju lite fint Den här Kipenhamnsresan typ, är, är ju Följa lika bra som är, ju, ja, är, Som Pentium så Som Pentium så, när, när han fyller något till på något ställe Så sa han bara suverän. luft mm. där känns Det kan man instämma i Ja, det här är ju lite suverän luft Efter tre öl Tre Tre Tre ett varje bröd och två Lidl... Åtta enheter. Oh. Det tog... är jag. Två. två. sju enheter. Tre. Tre tre sex. Jag har varit... det är också hundra enheter. Jag har ja. bara fem jag har bara fem enheter. Men det är jag är nöjd. Ja ja. Uh. Är det är fint Vi var på ett ställe i, i Stockholm med, med bandet att käka eh, snittsel ja, och sådär. Månsång. Om tänker det Det är inte långt Den heter eh, kung från Skastan, va? Men, äh, där är hem upp den en mm. bit ja, ja. Det är sig prata ja. upp en liten bit innan du kommer till uh... Ja, på Så Åker ni höger Ja. Mm. ja. Mm. Det, det, är li... det, är, det är lite chiffigt, det, är, sån jag, där, är, det är lite skiftet <laughs> <sån> här <laughs> Ja, jag brukar och lära lunch där. <här> Trevligt ställe. Det mm. Maten var också sådär, men ändå så gillar jag... Jag gillar liksom miljön och... Ja, ja men den är ju också... Det är lite smutsigad ut. Jo, Ja, men... Ja, men det är... Påvilkan det här. Mycket bra. Men är det äh, skiafärd nu eller? <här> det är mycket möjligt. <här> ja, det är mycket möjligt. Jomfärd? Ja, ja, ja. Det finns ju bara runt om. Ja, vi. kan Sen igen vägen. Men vad heter det? Är det släpat? Ja, Men jag, jag tänker taktiken. minst det här Hitta gamla bilder. det var först och lägenheten på Dalen. Ja. ja. Jo. Mm. Jag kebab var så Jo eh, jag tänkte bara säga här, eh, Den här taktiken om att man är jättekissnödig och då går man in på pub för låns och lätt att köpa en tillör. Det är så bra. Är det här lite okej? Då livet ja. Så vi mm. ram alla fall. Ben grain påminner mig om om det här eh på smash. När de skulle åka hem hade inga pengar Och, och samlade burkar och köpte läsk Köpte läsk för att dricka, och, dricka upp och panta Det här blir som liksom likadant Ja men du kan ju säga så att du Kan gå en gång till Jo exakt men, det är Två då. gånger till då. Men det känns som att varje öl Genererar, i, varje, öl i, genererar i stycken, var med varje öl genererar i två stycken Varje öl genererar i två kissar var Under eh, fötsteatern. Mm. Alltså, Varför är det så hög? Man kunna få in all dekor och få upp det på, på scenen. Ja, <slöpp> <slöpp> alltså, det var grym. Du sitter på, på en annan barn. Den här barnen heter Trivon. mot 14,53. Herregud. Bra tid. Mm det Oj, oj, oj. Det är också här. En roll. En roll. En roll Det är, roll det är lite lastebrev över roll. Eller att ingen mustasch. Du Men vi. Jo, han hade ju skejt. Men det hade ju mustasch. Men han hade så ljusbrev. Ja, Men... det var han där? Det var nåt tidigare, så han var 30 där. Jag kommer på en sak. En, en gång. Jag vet inte hur jag sagt det till en gång. Det bara dök upp minnet. Det, det var FB spelade en sån eller Öviks allians. Hade lag. Och så kommer ju ofta några gånger så kommer ju något eh, engelsk lag ja. att spela. Och så var det ett lag som spelade. Det var på... FBs gamla eh, A-plan För att få höjt under Och då sprang du, du sprang och tränade För du tränade i fridrott Och du, du, du tränade ändå För att det var match ja. Jag tror de var med ja. det Nej, Nej, <skratt> nej Nej <skratt> <Har du match? skratt> Jo, det var match Man kör, körde sin, sin uppträning Och på, vi på, vi alltså för jag driver mycket på <laughs> <laughs> att få uppbringa och träna och nu. lite familj. <laughs> ja, nu ska det köra din träning men ändå så, så var det lite ja, det blir lite pausning över hela. Det jag, jag jag minns, jag tror jag minns den där gången jag körde jag så kör kör intervall 4, 8, 12, 8, 400 med 10 minuters vila. Alltså, Nej, alltså. Varför är det som liksom, är 400? Det skulle jag springa på 56, 57. Och så sen så ska jag vila 10 minuter. Och så ska vi köra 800 på under 205 eller runt 205. Och så vila 10 minuter och så skulle jag hålla. Ja, det var lite lägre tempo på, på, på tre varv och så sen gå tillbaks. På slutet orkar man ju inte riktigt för. Men vad heter det? Hur många i vingarna tror du hade kört den här pass? Hade inte keps och... då? Nej. Jag, jag tror jag hade keps för att picka piver inte. Det var en stor här i, en Men hade en en någon vingarna i vingarna sprungit då? Eller hade någon, någon, någon annan sprungit? Det, det var ju egentligen ingen... Det var ju Per Söderlund som tränade ungefär som jag så Sen kom det nog... Olle man, Som stammade. Jag kommer ju knappt ihåg dig från... Stam Olle som... Vi, vi, ja, ja. Ja. Nej, men jag, jo, vi har sett där kortet. Har du sett det? Ja, Nej, Jo, men jag kommer ihåg dig, men det... man kommer ofta ihåg att de äldre. Men brorsan var ju med, så var det... Men jag, nej, Per Söderlund kommer jag ihåg också. Men Olle, vem var det han med? Olle Söderlund, eller? Nej, nej, Per Söderlund. Olle, han var från Arnäs någonstans. Men... Han var ett par år yngre. Per Söderlund, vilken film var han med i? Nej. Mm. Han, var, han var med kille en film Ja. Ja Men det är En, mm. en frier och svensk Ja, ja, just det. Han var med i pinnen i alla fall ändå. Inne helt, inne figuren. Höj höj toppen. Höj toppen. det var något när lopp i bakgrunden. Ja. Nej, men han han drang... Mm. Eh, tror, det, som ja. hinner, det är som har ja. de, de, de har det himla på sitt han någon i. Det det var filmat någonstans. Ja, men det var ju, det var liksom det var i pinnen de filmade men, Nej, men det, att, ja, det på det. att så också klippte de in det. Ja. Men precis minns jag också eh, när den han när det var med med, med Veda, Då hade han var ett år i USA. Och minns, minns att han frågade. Men hur gick det med unitider? Hur gick det med dem? Så han Ja, för han, han hade varit borta ett år. Ja. Och så var det som berättade han hade han, han, han, han fått band, eh, kassettband med Donald. Och vi körde på fester och då skrev sjö, alla sjöng med. Ullar, ullar, la, la, la, choklad. la, la, la, jag pratade med så och han tittade in ner till Dubai och blev någon sån här mjölk eh, cowboy och han handlar upp mjölk i alla de här stanländerna sen har han eh, en gift med en eh, tjej från Lettland så eh, han har någon dägenhet i Liga också Det är bara allt lätt Ja jag har ju träffat de här grabbarna äh, Limpan och Per Eriksson och Hasse Hasse minns jag kanske, Hasse Westman oh. Backhoppar oh, oh. oh. oh. oh. oh. okay. oh. Ja, han har ju med i alltså. Okej Jo men vad heter det Det var jag Det är bra Jag och Vi var på torget den onsdag Den sommar Det var väl det åkte i 81-82 Nej, nu var man och, och så var på Torstenås och så... han fanns vi åker Så var jag, Per, Johan Mann, per Södlund. Per? ja Södlund... Per Södlund och Per Eriksson. är Per Eriksson? Ja, jag hade bilen i sig. Ja, det kanske du. Ja. Och så åkte vi badar i... I, i, i. Höglandshön någonstans. Ja, det var Arnäs. Nej, det var på berget nej Jag kommer inte det. Men man åker där upp mot Arnhäls förbi kyrkan. och det var förbi Lälla. Och så är det så att man torkar så kommer man på att vi, vi åker inte Vi själv torka Ja, vi själv torkar. Vi åker inte till Så det är fem i bilen ja, Vi tar raggarsvängen. Jo. Ja. Och så gör vi. Vi tar, vi tar raga sen. Och så får och så ska ju en assault man det, Jag har också det första vi när vi kommer till den så stannar vi alla och så springer vi runt i bilen. det var någon nej som vi hörs. Och så kommer vi till Noas och så, så skriver vi också samma sak lägger att man och då hörde och då, åkte vi väg. då in i bussen och, och en grej och så åkte det förbi och heter, eh, heter han Olle Backman som var en fotografer i Olle och så att det bodde och så var det väldigt, väldigt mycket snack om, om Backman på Öa, att det skulle bli skriverier om och. Att, Fem nakna killar åker runt i stan. Raga och ja, Jag får med att... Det är som så de har... Min slow ja. du ha lite? Nej. Nej, <laughs> Nej, Nej för <laughs> Kom med parashyten. Tack jobbat, Stefan. Tredje, eller? Det, är, det, det är min fjärde. Det här är niondenheten. Det. det är bra. Det är min lite steg Två, snabbt. Här är tre. Fyra. Det är tre. Det Men Det är förrestaotten eh i Risberg Ja just det han står där så heter det Ja och och i dimman till Ludde som Kia var tillsammans med Ja jag bor i Stockholm nu ja okej ja men hon är hon kommer upp där liksom till hösten i, i tis. Ja, jag, då, då liksom, ja. hade fått en jävla förgift för tre månader sedan. Så, ja. ja, vi är sjuk. Så hon hade var, varit... Hon hade det på att göra så god gå med. Hon såg helt, helt Det var lite kravligt såhär med en barr såhär. På så... Johan man var tillsammans kompis till, till, till hon. Ja, det är därför jag har för med att, att de hade någon, de var med i... De badade inte, vi släppte av dem. Nej, nej, det var inte så, så ]Wow. nej. Men, så, då, då, då och bara, det var någon gång vi åkte på så minns att jag slog en slips av prästnadisbäst. Felt i alla slips det är Det är jäkligt hot stuff bänkvis <skratt> Nu är klockan 16.35 16. Och vi är på Tredje stället nu Det kommer aldrig komma tillbaka till hotellet och varför har vi hotell uttaget när det inte utnyttjar den? Nej. Var de vad? är tro med 10-timmars sittning utage egen med 14-timmars näpparna. Var Nej, flyttas de här. Var till Men du hade pratat om att du vill ha en, en någon liten grej bar och dig <laughs> Nej, det har ju du. <laughs> ja. Jag sa inte inspirera. Jag vill just miss miss jual mall ni till. Han ja han hade teddy, galon och teddy-bar där vi har... Jo, men han, han hade en, en bardis och så hade han eh, klätt i teddy. Och sen såg han ut ja. så, så tjockt hem men fick platsen för man kunde sitta här, sidan och gå in i baren ja, ja, ja. ja, jag enda ändå att jag i hörnet för mitt rum att jag skulle en liten bardis där man bara hade öl. <laughs> Det liten det. Ja, det var inte bara en bar Ja, och sån och så men man hade bara öl ja. ja, så det var liksom en... bar, mm. bara, bara för öl, Det är ett tok. Alla pratar liksom nu det är liksom det, det, kyl, det, är det, det finns vin, kille. Ja. Ölkyl. Ja, det är bättre. Det är han Skulle bara öl alltså. Mm. Bara öl. Det Inge, inget inga jävla vin eller där sprit utan bara öl. Det är ganska unik. Ja. Ja, det, det, det har ju värdet. Ja, ja så det. jag tror. Ska satsa på det sommaren. <laughs> då kan man snicka Och så i man Jag får sånt Jag <laughs> sitter Så som i och lite så här, och så tar man en guide. <laughs> Vad gör du? Alltså, ja, jag sitter och fixar den där bardisken. I du inte. Det, det var nog en film. Om inte var det med Svensson här, tillsammans tror jag. <skratt> jo heter det oh, oh, och så var det en, en familj, där det var gubben, han gick ner, han hade som en snickarum, där var <skratt> ja, det var på 7-0. Ja det, är han fram lite, lite fibbarna och tänkte, vad gör du Jag snickrar här! Och så slog han på bordet och kollade på härliga, fintidningar och får man säga så. <skratt> Jag snickrar så hamnar jag inte på, på huvudbänken. Vi får tillsammans. Ja, vi får tillsammans. Ja. Bra. Ja, det är jävligt bra. Tjejen nu en på glasen och så har genomskålat sina föräldrarna. Ja, jag behöver det, det. Exakt. Mm. Mm. Vad kommer den tredje skeaffären nu att ge? Six Beat Records, Jag vet inte fan oh, vad är det, oh. det är för det? är det Långt är AU. o oh. Jag vet inte det. Det är Och så Jag tänker vi körde kör med en morgonkola här. Nu är vi på den här sidan av vattnet Och imorgon Så kan man gå Gå ner här Och så på Goldmine Records Ja Soundstation är jättebra äh, Här uppe var vi nog Så ligger äh, heter det? Svart kaffe och. öppnar de? De öppnar vid 11 tror jag Och sen, sen så går man hit och då har du det här Rue 66 med mm. Och, och, och förlorar en här och oavlig wow, ligger, ligger här ute. Så de, de, de här eh, ja. det kanske är, är de, de bästa alltså. jag har Då är det bara fråga om det finns pubbar där. Det Jag hoppas det. Ja, vi får sitta och googla kväll. Skål hörni! Skål. Skål! Jag känner själv att det, jämför man tungans äh, styrhet från i morse till nu så är det lite skillnad. Ser så behagligt Men jag tror att var, imorgon så kommer jag gå ner till Nyhan. Det är en båt där från till här det här är det här. Ja. Jag tror att du har instat på Copenhagen äh, och det här också. Var det äh, inte öppna. Det yeah, yeah, det jag öppna än, men kanske öppna nu. Ja, det har öppnat nu, ja. Ah, okay. Och räften är... Här har vi... Micke eller... det. Är Mikael, det, är, alltså, det är, ja. Oj! Och, och så har vi en massa... Fulltrax-kort, liksom. Som, det är... Det, det är... Det kommer att komma här i Stockholm där. Tremoviktigt. 180 gram gånger Men, men eh, då kan man ta en båt från i den. Så att det blir lite så Trevligt som har gjort det. Känner du de som har gjort det? Ja, ja jag, jag vet de som har gjort det. Som säger att det, det är en liten trevlig båt. Och så går det, det är mycket närmare. Så. Det är mycket trevligare än att ta en, en, en tunnelbana vid bussen. Så... Mm drop lot så drop lot och excommunication is to så alltså, det, det här är en helt ny värld för mig att sitta och titta på er som bara ser på er, ja, det där jag känner. Lite <laughs> äter, <laughs> det går Ja, jag förstår det. Nu är det inte långt till nästa ställe, eller var det Six Beach Det ligger... Man manuller snäpp mer och och så är vi, vi är väldigt nära vad heter det hotellet här. Heter det sauna, det heter... ja Det heter Sauna så heter det. Vad heter det? Det heter eh 6-bit-station Nej, 6-bit-records Det är lång tid 750 meter, 7 minuter Det kan gå Det här ska du ha nu Ja, förklara det här fel Har det blivit Mrs. Lowdrinket Men ja. äh, Nej, jag, jag, jag tycker faktiskt att jag du är stark, Ja, det är starkt. jag skulle stark. på jag, jag, jag tar det är en 7 milaklyd gör det verkligen hur fan imponerande Det är kul att du är med efter fantastiskt Jag vill tillbaka till det det blev med och lite lite snickeri. Ja. ja. <här> Har du kört mycket snickeri på sådär eller med i tyndringen? Om man säger såklart, <här> du är jävligt sugen på att snicka. <här> ja, det är, jag snickar. Okay. Jag och Jonas hade snickrat upp för att spåren. Sådde ni alla möjliga typer att dränka då? Nej, så det var ju... <här> Eller <skratt> en Alla, alla, alla dräkter och, och då hade ni en bar eller? Ja vi gjorde en bar det där Vi ska se om det är fan Det är klara ju på 89 Så det måste vara lite Det var Det, det tag, var en vinbar jag. Ja. ja det vet inte fan Jo det är så gott i kunden <skratt> <skratt> <skratt> Ja vi <ja>. snickrar och jag Ja och så vidare Du förstår Det går inte att dyka in Och stå med då. Men ja, man. i ett glaspulver. Jag har satt i ett glaspulver. Jag har satt i ett glaspulver. Jag har Jo, vad heter det? Det var lite fin ändå När eh, Åsars bror så frågade, Jo, men där eh, kommer ner i maj och, eh, En sån här eh, Gerering såg, man, som man kan, eh, vri, eh, man, man kan Man kan ha olika vinklar eller, liksom, ja. här, ja. Har du någon sån eller? Eh, och så kan jag säga eh, Jo, det har jag Så, så. Ja, du Ja det? Du, du, klara spara Okej okay. Men var det, liksom, drink möjligt, eller? det är liksom drinkar allt möjligt? Det fanns ju birar och allt. Vi, vi har satt faktiskt en liten drinklist. Eller vad heter det? Stålist under så att man kan öppna birar. Utan att det bara att vara öppna. Okay. Ja. Ja, jag... Men vet du, stack inget? nu stack jag ingen ingen min som jag kommer att göra det är bara öl bara only beers det bara bara bara ja. och bara bara bara bara bara bara sig själv bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara Det här är ju som en liten bara eh, <laughs> <skrona> ja. Det är. ju det. Det, det passar ju mig att gå. Jo. Ja. Det bästa två. Ja. Det bästa ja. Ja, egentligen det bästa tre Det det bästa det är egentligen... för mig är ju faktiskt att, att vi börjar komma i de här komma upp i den här åldern att man måste gå och kissa vad <lannabarget. lannabarget> det är, <lannabarget> Mellan varje, varje ställe det liksom så det Men alltså det bästa är ju Vinyl, öl och snickran <laughs> Det är ju tre ja. neder Vinyl, öl och vin Min öl Och snickran Och snickran Hur ja. ja. spås det börja snickran då? Ja. Har du inte snickran Nej Ja, får hitta andra ja. <laughs> Nej men den här baren som liksom, jag tänkte... Ja. En unik koncept om man bara kör öl, I, ja. inga annat. Alltså det finns inga vin men, eller dricker. Du ska ju inte ha massa tappar och sånt här. Ja, yes. helt Det hade helst. varit helst. fint. Ja, kylskåp. Ja. Jo men, Nej, men, men, men, men, men kylskåp om, om, man, om, om ja. de är snobbarna som vill har så, flask öl. Och så, och, och, så, och, så, och, så, och så kommer en bagger och så säger, nu har jag en gästöd här, liksom, från, ja. från Irland. Ja. Liksom, så här. Eller om, om, om du har bara en massa, massa lådor så här. Bara vinbar. Jo. jo. Ja, det skulle man kunna bara, bara vinbar. Ja, jag, bara. Bara, bara vinbar. Allt från laget Bara, bara tycka så här. Ja. En fotografi. Är mm. du redo? En fotografi. Nej nu, om man ska ta Det känns... ta Det känns så det är ju lugnt som helst Det känns så i blåsan Man ska veta att så snabbt man lämnar detta istället det... ja. jag, jag... Jag Då är vi i eh, eh, Hotellrummet och, och vi har ju det här eh, Och det var så kul För att under dagen så nämnde Den här Som vi körde i Liverpool någon gång Just den här med Jeremy, Dave David och frun. Nu kommer en Det låg i pipen Nu kommer en ny Hade du redan <skratt> tänkt på det? Hade du redan tänkt på det innan? Eller? Men han sa ju idag Ja okej, okay, men jag tänkte hade du tänkt... Vi snackade också om det på, för två veckor sedan Jo, jag hade tänkt på det Men, men eh, det dök upp under Ja, ja, ja och vi, och visst, det Alltså ja. mm. Och Uh, det man ska slå på idag Är då alltså smörbröd Faxe okay, den, den lille Eller om man säger bara lille, lille. Ja. eller Och uh, periklös för, för de som det, inte vet Periklös det är verkang ja, exakt det, är det känns lite svårare än de andra men när, ja. då, Jo, du, jo hur, det, det, det är, är, är mer. Ja, men lilla fru måste var så liten Det var svårt att se Det var svårt alltså, att, att se Ja. Och en där har ju härligt pixlat upp henne så. <laughs> inte, Man såg, såg inte så, det. Ja. Ja, så Är du beredd? Ja, okej. Okay. Du är alltså mm. först till tre. Ja. Och den som sitter och säger det är den som domar den. Är du beredd? Då börjar vi. Taxe! Nej, nej, just det. Man får bara slå en gång. Mm. Slå vad du. Heter något Mats? Perkles! Ett. ett, ett, ett. Jävla, var det. Ja, det ser, jag vill ha snabbare. Tack, Så. Nej! Två äter Ah. Kör jag, jag, dubbel. Kör, <laughs> en dubbel. <laughs> ja, här jag så här. Det är ett, en, en, en dubbel då. Får jag. Ugh! då regnar Nej! Nej. Och, och slå man, man får bara, bara slå en gång. Nu sa vi det innan. Där regnar det halvt ut. två Tre ett mass, bra. Bra där. Uh. Mm. Är, det, vem är det nu då? Nu är det Per mot mig och pär sitter där. Ja. Det här är ju... Nej, jag måste bara ta lite, lite råm först. Ja, råm okay. i regnet. Bra. Okej. Adon. Kanage kan vara så okej? Okay. <laughs> Faxen. <laughs> nej, nej. 0 Ja, det är dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt. Perklund. 1-0 till Per. Åh, jävlar vad han där. Jag jag lite. Mm. Ja. Ja, det känns som ett trumma redan. Är det? Ehh... Oj, fan, vilken kobra? Fan, vilken kobra? Fan, ett mm. Nej, fan. Tre per. Bra. Tre per. Tre till dig. Okej, okay, det då... ser ut där. Ja. Helvete Vilken Det är jävla kamera på. Varför på svår trött. Vi som helst <skratt> helst första faxen den dunkar i på alla <skratt> ja, ja, ja. Oh, okay. var något som jävligt snabb. Och återigen så det. Klodofast. jag. gamla klodet där från 2017. Jag måste se till på. Är ni beredda? Ja. Lille. Jag kan Nej fan! Tack så mycket! Ja, det <skratt> Bra. Alla var levande vart Ja. Och alla sötte här med tre. Fortsätter vi. vi? Ja, jag vet inte. Är det klart? Ja, gör vi en klar omgång, va? Ja. Jag är en, en och, alltså nu har vi kört första perioden. Vi kör eh, en ja, det, eller kör tre vi. perioder, två. Ja, exakt, det. Tre. tre. Ja. Då är det, eh, ja, Mats, ja, när Mats Ja, men den blir inte se ju. Okej. Vi går på sig eh, det är fyra, fyra eh, matcher. Okay. Eller fyra matcher. Tre tar alla vunnit med alltså. Ja. Okej. Okay. Gå igen. Gå igen, för fan. En bred. Ja. Lille. Oj oj oj. Lille, är det det. Lille! Tack så! Tack så! Lille! Nej, du slår vad? Ja, det är, Då är, det ingen ja. Oh! Det är en gång till. Pärle! Som... Oj, oj, oj, oj, oj, 3-2, där, är 9-2, okej. Okay. Ja, men just nu, i förra gången också. Mot här mm. ja, men mm. ja. Ett, två matcher, är jag undrar. 3-2 den Är det va? Ja, precis. Ja. Ja. Är ni ja, den röda? redo. den lilla romen. Den lilla skriv. okej. Per Ja tolv. Lille? Nej fan. Erskar. Ett ett. Svar på. Fortstår. Täckes. Ah, Lille. Bra. Det är två. Nu är det, nu är det jävligt tufft Är du yeah. <laughs> yeah, tuff för mig? Nej, nej du är ju. Exakt nej, det är nu, ska du, nu ska du ta tre. Alltså, vi har ju, det är ju samma resultat. <laughs> det är ju, det är nu vinner du med tre på Hoppas här. Hoppas inte. Gå med nu. trenden. Och så kan man lägga i Åsos kommentar. Fan vad få. <laughs> du borde spela in det. Hon säger det och så lägger du <laughs> på den momenten. Fan. <laughs> hon, hon har inte fel, men hon har inte rätt heller. Okej, ja. är Okej. Okay, beredda? Mm. Okay. Axel! Nej, fan. Perklös! Smörbröd! Tvill. Axel! Ah, okay. det. Ja. bra. Ja, nu vann du den här... Ja, tre bens. Två tre. Äter. Ligger... Nej, vänta. Nej, ett tre. Nej, jag var först med treeter, ja. ja. Och du var sen med det. exakt. Det. Är det sista omgången nu? Exakt, i, nu är sista perioden i första omgången. Och vi ja, kör ja. första omgången bara idag. ja. ja. Mats mot Per. Sitter det här nu? Mm. Ja. Kom igen. Kom igen och snurrar brun. Jag har suttit här två gånger mot Mats. Tre gånger. Vi har suttit i samma ställe. Jo men här är, ah, är nästa ah, gång så blir det ah, ah, ah, Okej. Okay. Sådär. Och ställningen är faktiskt tre, eh, nej, sex, tre till Mats. Så Per måste vinna med en med 3-0 för att det ska bli... Ja, det är okej, det var så ja, det var. Ja. Det är, jag vet inte, ja. perusiffror. Okej, okay, ändå det. Mm. Snarare. Ket noll. Paxi. Nej, jag var på. en annan fett. Smög. Tåret. Och just det, Mot. får ån ut Jag tycker att Nej! Nej, nej! nej, det var två, svåra, svå. ja, Och, och vad står det? Två svar. är Tre två som Jävla rolig grej Herre. Jag håller med dig. <laughs> <laughs> Nio fem. Fån är roligt. Ja, det är ju så. Du var det tre mot mig Ja, han, han var ju. han ja, var ja. gigantisk. Nu, nu har ju du eh, sex tre mot mig. Jag måste bli med, med tre. jag inte. är det då. Lille. Jag tar inte pengar. <skratt> han är jävla snabbt på spöraren Vilken kung Vilken kung vad jag älskar <skratt> spöraren Vad spänn Nej men Jo men han var ju Han var ju så stark på alla Jo det var Men särskilt på spöraren Det har som en det fru, kommer, Och är bra <skratt> Bara <laughs> <laughs> smalt till så bara, ah. Oj! Okej! Okay. <laughs> oj, oj, oj! <hull> ah, Vad är ställningen? Är det lika va? Det är fyra lika! Oj, oh, ja, Det här är allt, allt, allt. Okej, okej. Perkis! Fy fan, gärna, brixt! <hör> okej! Okay. Här är det smör. smör. Snabb och snabb och smör. Jag har lärt var den bästa. Det allora, Då ska vi ordna tre till mat. <laughs> <laughs> fan få, fan få hur gamla är ni? Hur gamla är ni? <laughs> alltså, eh, sju. Oh, det. det är så jävla roligt. Fårdigt är ett roligt ord du tar. Det, det. har <laughs> alltså, jag. Lite fårdigt. Det är genialt. Jag håller med dig. Det var du som sa det efter det, 2017. Det är, det är mest genialiskt. Jag vill säga att du kan vara med också. Det är jävligt Mats fyra peng och plus fyra, eh, sex. sen är Per. Du har två pengar va? Slagit i två gånger, med Min fyra plus två. Är det så? Okej. Okay. Mm. Noll peng fick jag ihop. Nej ja, men du vann ju mot mig. Ja men alltså det är bara på visst, jag. Jag eh, Minus 6 Minus åtta. Jag har en jävla upp förfacket för facket en, en, en, en, en matematisk grej som skulle kunna vara Det att man får poäng för seg ja, jag, jag förstår vad du menar. Ja. Det här. Det här är liksom period i hockey Varje match det, det, hockey det är en ja. period ja. ja. Så att det blir inte match i matchen ja. Nej. Och annars skulle man kunna låsa upp Att du hade två poäng på första Mm. Jo, men. men eh, för fan, det, eh, det var två, två matcher som kunde bli oerhört om den andra har inte är Just Det ja. <laughs> <laughs> Det här är det du ska säga. <laughs> det Spelbordet. Och får inte söka om spelbordet. Eller? Nej, bra. Mycket bra. Ja. Så där, Steph, jag tycker you're the best det bäst. Den här brilliant. Det, här det, ja, det, det här är likt Det här är skitjovt. Det är ju liksom. Vet du, vi svarade bra quiz förra gången också. Jag tycker det var Men det, det som är så väl sekunder är ju kan. Jo, ja, riktigt ja, sant. Det är roligt. att alltså, jag tänkte bra. Jag tycker det var skitmånga roliga på förra. Det här med kasta de här eh... Ja, hur heter mm. det? Zartex. Ja, men det här den grejen. Jo, och också det här med man ska slänga in och, Int vad fan var det? intro grej ja, men intro och så ska man, ska man de två först fick kasta den tredje och anledningen till att den tredje inte fick kasta var liksom för att tänkte jag att om de två kasta och hade då hade den sista kunnat stå hur länge som helst och mata på sig det, det är Nej det är pingis, nej, det här, äh, pingis i, i, i, nej, i Nej vad heter det där körling. Ja men det var ju det var ju alla med. Jo, men... Det, Nej, då, men det var någon musikgrej som vi Jo, i, i, i, i en intro. Mm. Och det var, det var bara de två första som, som kunde kasta. Den tredje fick inte slänga. Mm. Men just det, så. För att då kunde man liksom vänta och slänga in jo, men, tänka ja. efter i ja. Ja, Jo, och man kan tänka och, och vänta och sikta hur länge som helst. Ja, just det. Så, så. Ja, det var skitbra. skitbra. Hade du kommit på det original eller hade du... Ja, men allt ja, det är allt. Allt. Har, allt är i allihop ja, fantastiskt. Ja. Är jag Och halv 7 eh, och vi kör en dagens quiz nu direkt. det var tre quiz så ska Tre quiz, okay, okay. En i morgon också. En i morgon. Det är i morgon. Men vad eh, blir det nu? Alltså nu köpt rom B en borgerunge ja, är ja. jag det var öppna, jag kan, öppna. Öppna, jag, jag, jag kan ta en öl ja jag, jag jag har fortfarande var rom ja. mig. Borgång, nu är vi helt plötsligt inne i, i, i quizen svenska ja vad sa du ja det Det var vad ja. Vad är det här? Det är lite samma. Det är du att göra. Man ska andra heter i de här roden. Ja. Ja, okej. Är det två stycken så bryr man sig bara om vad Sven heter. Eller hans karaktärs roll. Men jag måste säga att eh, börgången smakar lika god som, som förra för två veckor sedan. Den Ja, vi behöver inte spela in då, då nya frågorna utan vi kan återkomma efteråt Giganternas kamp Per mot Mats, okej okay. Paises 1-0 Lille 2 Tackes. Tveet. Smörgård. Ah, det är Tre ett i ah, ju. Ja. Det var första gången jag stod. I det. det? E Fem sju, 7 Är du? Ja. Mats är fort, fortfarande obesegrad. Stefan Perl. Men inte. Du får vi se. Perl led, led med sex. Så jag kan inte vinna. Händer du inte? Nej, du är är har på vunnit Det Ja, men du har ju vunnit mot är Mats. som bäst. Ja. Ja. ja, men det här matchen. Åh! Mm. Mm. Mm. Lille. Nej. Pegles. Nej. Nej, det är för för som så. Lite. Ta det lilla. Småvat. Ah, alltså jag vet vad det är. Det är bra. Grattis. Men det det inte. fem skjuter också. Mats Stefan. Ja. Vad står Vad det där, då? Det, där då? det står Fyra, mot mig. Du det är fyra mm. Kom igen, jag kan jag få för att få så det vi bara. dållt. All right. Ja. Min bror. Mm -hmm. Ja. Fixa. Ett antmat. Smör. Okej. Det är också så här ja, <laughs> det Ja, vi är inte i drink Nej. Nej, ja. Oh, oh, okay. Pericles! Fy <laughs> fan vilken jävla kung <laughs> Vilken jävla kung Tredje halspel Sju Sex Ja till... det är sju sex mm. Precis Mats äh. är ju... Back till SMÖTTER. Hello, how are you? How are you? Hello? How uh, Yes? Hello? We are uh, directly in a podcast. Hello? Eh, uh, directly from Copenhagen. Hello? I'm uh, Copenhagen calling? Yes. Yes. It's me. And now, now you will hear another guy. Hello? Hello? Eh, uh, uh, another gay? Okay. Senok. <laughs> <laughs> <laughs> uh, we are in Copenhagen <laughs> Where are you? In Copenhagen. In Copenhagen? Yes. England. And uh we have uh, a passport for everyone. Yes. Mm. Hur, eh, hur, hur är läget? Men det är bra, det är bra. Det har varit lite dåligt, det försvinner ibland helt dåligt. Jag vet, du, men... det är något som är köper en hand eller något sånt där. Hallå? Hallå? Första inställning på klockan är 15:01 över ett. Lokaltid. Lokaltid, ja. Vi sitter på en... På en pub. Vi sitter på en pub. Mats har jag in på en bra pub. <laughs> Mats har jag in på en pub. Och Per vet inte vart vi är. <laughs> ja, vi var in på en pub. Ja, vet han verkligen inte. in på en pub. En bra pub. Ja. Du leder Du på mm. väntatom. Ja men det var väl... 83. Det var Nej, var det. tre då? Jag vet inte, har du 8. Jag ska se. En en hitels, men det är mycket. Så. Åtta 8. 3 Men sen mycket, vet du, det är mycket vinyl kvar. Vi ska ju Medan... till <laughs> vi ska till till Records nu. Mm. det är <laughs> just det. där har jag god nå fan. Och du, ja, du, du är på tretton nu. Ja. ja det är bra På tretton det är inte, det är inte bra nej, otur. otur nej, jag måste, nej, köpa en så mm. måste köpa en till så att, eh. 26 är tur ja. Och vi sitter här med ett glas eh, buljong <laughs> Nej det var en, eh, en Typ av det. Du är bara god Eller? Oh. Det är inte mer expert ja. ja, Nej men eh, Tänk om man fick ett toppjobb som Öl smater ja, om du fick ett toppjobb här i alltså. <skratt> Här i Kipanien Ja Skulle du flytta ner då ja. det utan, utan tvekan ja. Vad skulle det vara för typ, toppjobb um. Alltså en clown på <skratt> En clown på barnsjukhus Nej, det är toppjobbens toppjobb Det är ju att bli Ansvarig för min golfbar Barnchef Gå ja. runt och so du inte sopa där och, och springa ut och ja, skälla, på, skälla på den ja. När det är två stycken som delar på den på klubba Nej, nej, nej Det gjorde de igen på City Var och, du inte skälla då? Ja, men, man, eller, man, man hade egen klubba man spelade, men de, som och, och, ja. de som kom och Spelade Så kunde de köra liksom ja, Om det var fyra så kunde de ta tre tre, ja, tre Klubbor och tre bollar mm. Men hade du, du hade en egen klubb alltså sån här med lite gummi på sådär. Ja, ja. Ja. Så, för och träffytar och så? Ja. Vad köpte du sånt? då så? Alltså? Det fanns ju speciell eh, katalog man kunde sälde för även bollar. Vad bollar hade du? I, i, I början var jag då köpte mig en poserboll och så jag kanske hade en 10-15 bollar. Men sen med sista, ja. jag har inte varit på spel till några tio år. Tror jag nämns Tre, Ett trädbyrå. Sist år så körde jag bara körde jag bara med tre bollar. En en hård boll. En lite hård hård och så en en mjuk som som studsar lite liksom. Som eh och i vilket faller man använder? då det ska väl kännas så här. Nej, men det menar om det är lite studsar och om, om det ska vara vad alltså som skjuter in ett litet hål ja. där det är ett av långt. Ja. Ah, just det. Då får man, inte ah, okay, då ska man ha mjuk. ja ja då ska man ha en som inte och Sen kan det vara att du ska skjuta Där det är man ska skjuta rakt så Till exempel En eh, blomkruk på sidan Så här så ska man ah. skjuta, skjuta i mitten Då kan man vara bra med en, med en liten hårdare mm. Boll För om man skulle fastna någonstans så måste du liksom kunna valla ut det mm. och Det gör du från en här, här boll som ah, är helt öklig okay. ah. Till slut kör man bara med tre bollar vad är din bästa runda? Eh, på sitt gjorde jag. Eh, utan tävlingshinder gjorde jag 30. Utan tävlingshinder? Som jag är vanlig vana bara. Ja. Men sen så kan man sätta bort. Sätta Jag att det blir tävlingshinder så att det var som svårt att man kör på tävlingen. Ja. Vad hade du då? Du 32 som bäst då. är bra? Ja. Men 30, 30 hade jag utan tävlingshinder. Med en trea jag gjorde en trev med en bana med en trev ja då är bäst vad varst ja jag gjorde något jag var jag var hemman framför allt jag vet inte kanske när jag var tredje med en tredje? Um> med en tredje körde du sån grej ja han slog och så gick han på en gång ifrån för att för att putta utan att titta om han gick in Uh -huh. tror jag säker säker. en del gånger en del gånger så kommer vi bollen tillbaka. Va <fart> ja. ja, det den där ska ju sitta. Ja. Jag kan ta Men det är jävligt kaxigt att, och, <fart> och att göra så, med. Ja, så. så att det är liksom, det är en minigolfförståndare som det är på problemet du skulle ha och då skulle du kunna tänka dig flytta ner till. Får man chans mot sånt då flyttar man. Ju. Mm. Nej. jag inte deno möjligheter blir väl Jag få ett toppjobb som toppchef på på ett vilket nästa månad Ja, ett <här> företag <har> topp. <här> ja. Ja, <här> nej, men ingångslön äh, En miljon ingångslön Euro. 500 b <här> <här> Nej, 950 nej, men 50 b 50 p. Ja. Mm. Per månad. Ja, inga så Ja. Och sen fick vi ha jobbar upp. Det att... ja, men då skulle vi bo här i norr, Norrebro. Mm. Ja, men skulle häbba i din då. <skratt> <skratt> ja. väldigt mycket mycket Vilket toppjobb skulle du flytta Ja, men det sa jag ju innan. Alltså, en clown på en, <laughs> barn, på en barnsjukhus. en du blir värre det. Ja. och då ja. Alltså, det är ju ett toppjobb alltså för vad jag tycker ja. själv. Det är inte för lön. Ja. ja men kan jag skulle kunna tänka mig liksom för 20 25 000 barnsökt lön. Ja. Och att eh, att eh, Jag tänker med, med, mitt, med mitt yrke också ska inte, Så kan man inte Jag får något sådär Chefjobb Ett ja. multinationellt företag som du <laughs> som, som, som du kan, så det kan jag tänka på Nej Var skulle jag vilja bo här, då? Typ en Om fick tjej Om fick ett toppjobb <laughs> <laughs> Okej okay. Ja. Oh, nej, du får inte toppjobb Kanske Men du får få bo här Flytta ner Åsa ska öppna City-optik i Köpenhamn du, du får bli föreståndare jo. Skulle du ta det? Ja säga, jo, Skulle du inte? Jo men det skulle, vara, fast, det skulle vara kul att gå och prova på Och det är, som, nej, men det är inte så lång tid till, till Stockholm än Fem och en halv timme Ja Har man hört en låt kämpa fram och sköta den med blus? Det är blust En, två, tre, uh. fyra. Förlär man om Fem, bra. Sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Tolv. Så börjar vi om igen En Det är en blues så ja, ja, men jag ska aldrig kunna förklara det sådär Jag kommer ihåg någon i Valle så. Kan du förklara en blues tolv Då tror jag Roger försökte ja, Jag kan inte Det är samma, det är samma mönster Jo, så återkom ja, ja, ja, ja. men att inte du är en blues digger men så alltså, blues tycker jag är det är bara en, en det bara en lång väntan till jävla solen hur fan det roligt Ja. Oh. om vi är i ett jag säger inte mot men... det är inte så många en... det är inte så många hooks i den här låten nej och det känns som att ja man... låta kan vara bluesinspirerade. Det kan det, vara. Mm. det kan vara. bra, men det här är så renodlad en sur, surgubsblues. Mm. Ja. Vad finns det, vad finns det för någonting som är bra som är inspirerat? Creedens. Nej, inte sådana ja, det Där kan lite folkrock med Jag nu nu typ mm. som JJ Kales, jag gillar. Det där är det som lite blues. Mm. Men det här är ju värsta sortens det här är ju värst. Det är en av blues. Jag skulle gilla ett en kombination. För vi gick skiaffär där det var Red Hot Steal Peppers. Ja. Och var det som blandgås av? Funk? Rock? Hårdrock, Eller, funk. Ja, rock funk. Jag skulle kunna tänka det en blues funk. Den kombinationen. Nej. Men hard eh, funk den där med, det är där bland det vidrigaste. Ja. Det är otäckande hårdrocken Och så kombo Vita män som står vid funk liksom. mm. Eller vi hårrocksfunk Det är vidrigt Det, det är nog värre det här tycker jag Men det här är ja. Jag tycker inte det är bra Men det är inte... Jag ska inte åka och lyssna Fan det kostar vad heter det en uh, Tiesan sambocka kostar 200 danska. Är det hyggligt? Nej. Nej. Nej, men det här var en... Det här är ett trevligt ställe också. Det, här, det var en, det var en, en bra pågå. Mm. hos piloter. Ba Bira, bira, bira Gambira, gira gira. Vi har gru Bira, bira, bira. Vad gör? Ös. säger ni. Ja Gänget. Bra bra dag. Nej, men det blev inte inte. Vi har egentligen en en möjlighet att ta livmat för jorden. Sådär. Ja, vi kan göra då? När gör det handen En hand Det är liksom jag vet inte om det blir svårare eller det ja, kanske Det blir längre att röra sig. Särskilt om du att dricka samtidigt Ja och då blir så det, det blir svårt Men vad heter det Jag har ju ändå vunnit ett slag då Du har vunnit ett slag idag Jag har vunnit ett Ett slag ju köpen Ja det är Ja herregud Du vann ju hela kriget Skivrundaköpen ja. ja Ja det var ingen snack Nej nej jag blev det totalt? 18. Hur många har du? många har Jag ska se. Jag vet att jag hade fem. Så att... jag, om du skulle ha flugit skulle du inte få tända. Det, jag det. Jag är övervikt. Jag sjunger om det. Så frakt, fartyg. Frakte. Ja. Åker ner till Containerhamn. Lille. Du kommer med en lille. frakt. Ja, det är ju galet. Hur många skiv kan man köpa egentligen? Ja, det är det konstigt att han måste bygga ut det bokhyllan <laughs> ja. hela tiden. 6, 7, nej bara 7, 25. Bara <laughs> 7? Ja, <laughs> igår. 5, 8. Ja, ja. ja. Med musiken. 25. Ja. Ja, just det. Ja, just... Vad fint med det där extra rummet med skiv. Ja, jag har ju ställt upp en bokhylla i sovrummet nu också. När du får plats med skivan. Och <laughs> <laughs> du kollar förresten på skivan? Nej, äh, hur då? På? Nej, men... men för, jag, vill jag, vill, jag. För, för Mats fick fel med sig ja, här. Nej, det har han inte gjort. Kolla jag, så att kanske jag... fick dagvåg. <laughs> <laughs> Fast och nacken, den hade jag faktiskt. Men, alltså packa. Jag träffade ju Thoris och liksom Bäckes... Nu sa det till dig va? Bäcklund. På... Tunnelbanan Tunnelbäcklund Fascisten ah, Ja När jag åkte från På fredagen Veckan efter Då åkte jag från Hökarängen mm. Jag var ensam på Isar Hejan på den Vad sa du? Hejan på den Kuligt, alltså. Kan man heja på mig? Ja Ja, orosk Alltså, jag har inte att jag pratade med, med Olle hela vägen. Nu är det bara platsen. Jävligt trevligt. Skruva skulle, skulle lite kruka. Fråga vem jag kände, kände Känner du John? Ja. Jag känner aldrig att jag bor i samma kruka den där. Vad sa du? Alla känner du Jo ja, nej så han går ju fram till vem, om, om man har Skrivit någonting på Facebook Eller likat någon på Facebook Då är det i de kompisar Så ser han dem på stan så går han ju fram ja. Och likadant om det är någon, någon Rockstjärna så där, Och så går ja. går fram och prata också ja. Det blir som du Mats <laughs> Verkligen <laughs> Fan, jag hade ju Det vi var på Waterboys Då... Ja. Då var ju Björn Borg där. Då gick ju Hedström och näs, näsan fram och tog selfies sådär. Jag vågade <laughs> inte inte eller, eller gjorde heller Men Björn Borg. Men Björn Borg. Ja. <laughs> och han såg ut med en backstocka. Ja, du såg det kortet va? Ja, jag såg det båda. Och han såg exakt likadant. Det var som att nej, men det här är ju fejkat. <laughs> ja, det gjorde du det. Här, det. Är, det här är ju ja. en backstocka. Ja, det ja. såg ut så Men då, Borg ett... eller? <laughs> Björn Borg. Borg. Borg såg ut som en backstock helt blek liksom och så som ja, som är växter. Nej, jag går inte fram särskilt ofta. till någon. Men du är bra på det, Steff. Ja, men sådana som. Jag ska inte gå fram till vem som helst. Nej, så... men sådana där som du känner lite grann alltså. Jo ja, men, ja, men, ja, men sådana som. Du har kontakt på något sätt. Jo. Och sådana som jag känner att nej, det här är roligt att ha kontakt med. Gör Lägger du ut det på fejan med ja. den där snubben? Ja, men det, det lade ut på, på Facebook. Ja, den skrivs av Ralf Edelström. Och, och? Ralf Edelström. Ja, ja, men det är... Ralf Edelström följde just därför på Twitter. <laughs> tror... Innan. Han... Han, han, nästan... Innan han... Han, han nästan stalkade. <laughs> Innan han ur. <drog> sur. <laughs> det bästa att det... han svarade en halvtid i VM. Jo ja, men han var ju kompis med mig på, på Twitter. Mm. Och så skrev jag, vad heter det... Det var ju någon halv tid. Som var en... kommenterar. Ja, han kommenterade ju i radion. Semifinalen var finalen. Typ semifinal. Var det alltså, 2014? Ja, det måste vara det. Mm. Och så var det, men det var någon fantastisk första halvlek. Liksom, mycket och Så jag skrev till Raff. Vilken öppning, alltså vilken första halvlek. Och svarade det här, för Raff. Ja, helt fantastiskt. <skratt> <skratt> Tror du jag ska säga han skulle ta upp i, i kommenteringen? jag har direkt kontakt där. Det där det, det, det, det är inte bara jag som tycker även steffe <laughs> tycker. Jag Ja, det var fint. Den där var det är att den har sett. Ja, 25 danska 40 spänn. blir Ja, eller 32 2 Då blir det 1,5. 25 7,50. Hur äh, ja. många P mm. <laughs> Men danska kronor, många P ja, ja, hur, hur många danska kronor ska det bli 10 000 svenska? Räkna ut det här. Vad sa du, hur mycket? Hur många danska kronor för att det ska bli 10 000 svenska? Ja, det är... Äh... Ja, det är dog, jag, jag, kan säga att, jag kan säga att 10 000 svenska är mycket i danska. Nej, tvärtom. Så det är 10 000 danska kan jag säga, mycket i svenska. Ja. Det är 13 480 ungefär. Okay. Så då får man äh, tänka tvärtom. Tänk det, det blir 075 typ. Ah, okay. det är så ja okej, så tänker jag. Okej, okay. men en dansk det blir 1,5 ja det är 1,4 eller ja 334 13,40 var det på jag kollade för eller vi ah. kollar på min konverter vi sat på på tågen 340 du tog inte ut något cash ja jag hade lite fem under femti inte köpt så mycket skivor <laughs> men du hade ju helt mycket böcker i tåget pär vad gjorde du med dem stod du eller mira du ja. Ja. Det, det har ju också gjort skitmycket Av sådana som jag inte vill ha eller som... Men det var ju När vi flyttade så var det Jag hade ju en vägg som var, det var liksom tre lager En hel mm. vägg Och, så var det liksom, och sen liksom hade jag lagtat, det kom alla Och, bort, ja, och bort, blandat mm. jag tror Det var ungefär 3000 böcker Men jag läste alla i alla fall Ja så att det var ju, Men sen blir det ju lite grann så här Att man det är nä, nä, nästan som en dagbok. Man kan ja. gå och titta på böckerna man har läst. Mm. Mm. Ja, men det, det behåll, behåll mm. ja, men det är så jag behåller alla böcker som betyder någonting. Men det är det då folk frågar varför köper man skriver skivor. Så vi kan hävda det. Att de lyssnar man i alla fall på. Om och om igen. Ja. Alltså, många... Om och om. <laughs> om, om igen. Böcker läser jag om en gång kanske till två max. Förutom utom äh, äh, Måsivarssons tre böcker om Lundell. De har du läst dem? Jag tror jag läst dem tre gånger. Ja. <laughs> okay. du, och, och. du lånade den av mig. Jo, jag lånade. Ja. Men du fick det. Du fick med dem av mig. Tre stycken. Ja. Fast jag tror inte jag läste den efter jag fick. Men jag läste läst dem tre gånger. Ja. Den var ju bra. Ja, jag, men alltså, jag tyckte ja. det måste den ha varit. Jag tror att man läste den tre gånger. <laughs> mm. och, och, ja, det var ju en bra... Och, okay. sen, och så gillar du Lundell. Mm, ja. Men den var ju bra skriven också. Ja. Och, och ganska enkelt sammanfattande. Men det var någon jag läste. Var det någon, var det någon Eller. Nej, det var någon som gick. Visst hade den Längst bak hade en spellista. Och ja, det kanske man Så Som man egentligen skulle följa då när man läste. Så skulle... Okay. Jag tyckte det var kul att läsa och lyssna samtidigt. Eller, ja. eller man har läst man var inne i, ja. det är inne i den platsen. Mm. Jag kommer inte att ha en kronologisk eller? Nej. Mm. Okay. Ja. Men det var kul att läsa. Vilket jävla berg och etiketter. Jag Men det, att ta några Frukost på en flämmande planet. Mm. Och det här en bra plats? Nej, ah, jo, men det är, väl... jag det är inte de här uh, För där är ju så mycket när han gör... Här är det laser som han gör den plattan som är senplatta? Sen men han, han skriver mycket om man... det... Laseres, är, det är väl den religiösa perioden? Nej, jag inte. det var långt innan. Evangelin är det. Evangelin. Men han samlade bandet och de, men han skulle köra skiten ur och så att de var helt ner med mer eller mindre. Jag vet inte de repar och repar alltså hur mycket som helst. så att De var, var norpa. Var det? Ja, det var det också. Men ja. det, det, var, det känns som en lite förlagat till vardagar. Var den, ju, ja, ja, det var också mycket så här. Jag skrev lite tankar och. Men den var bra. Den boken bra. Ja. Men de senaste vardagarna böcker jag inte läst. Fyran håller den. Fyran Fyra, fem. Det var tre säkert. stycken Jag på slutet på, på fyra. Vad Är det en seger, eller Nej, men det blir sig ibland, läser man ibland så. Det är en god mm. period. Men du har rummet som böcker i böcker. Ja, jag köpte ja, någon som ja. böcker i mm. böcker. Den här. Lydböger är det. Ja, kör du kör du bara platta eller lyssnar också? nej, jag, jag, jag klarar inte av att lyssna. Jag kan inte, jag kan inte fokusera tillräckligt. Det är jag går. Jag provar det när jag går till jobbet sådär. Mm. Men så är man helt plötsligt till Så och gånger har man tänkt på något annat. Liksom det. Men det var det, det. brukar också, det brukar vara sjuk, så här, att mm. man tappar bort och så. Här. Men nu, den här mordrömsjärnan, då måste jag säga att då var jag faktiskt koncentrerad nästan hela tiden. Du är bara att gick till Uppsala. <laughs> Nej, tillräckligt medveten, och medveten om vad jag var, men mm. att det är sällan jag precis, det jag försvinner mig själv, så fem minuter har gått och så har jag tänkt på något annat mm. för att det inte var tillräckligt mm. intressant. Men det fångar liksom hela tiden på ett mm. sätt. Det är det som var så ovanligt. Mm. Skulle du kunna klara av att snickra i liksom? bok? <laughs> ja, du... Nej, det jag ju samtidigt. Nej, det är Då är inne i snickrandet, då då vill jag, jag ska, ska jag göra det när, när vi kör nästa Nästa gång Jag vill lyssna på bjödbok <laughs> <Samtidigt. laughs> Man får och på knavskog <laughs> Samtidigt Det har inte ens vad det är Det här kan jag lyssna på Perfa. Släng på det mm -hmm. Vilka är det? Han heter Skausen och Ingeman. Det var... Han skrev, vad heter det? För jag frågade tidigare, innan vi beställde Köpenhamn. Vad tog glaset, säg jag? Är det det? Jo, så frågade jag Larsen från Wilde Gräs. Mm. Då, spelade, då skulle de spela tillsammans med den här Skausen. Okej, det är från den här byggnaderna som lyssnar på den. Så gjorde en pratta, Jag gjorde en hemplatta, 71. Kan man köpa för comeback? Ja, sen gjorde han solprojekt och sådana grejer. Vad skulle du säga? Oscar, vad Det här plattan, eller? Ja. Jag var det Vi vill ju nå Det skulle jag vara som 25 då? Hela billig, Ja, är ju det. Nästan, så är det dubbla Eller vissa, månader har varit dubbla visar. Oj, skivköpen, gott upp. Jävligt, vilket du Så fler skiv. Ja. Fan, det är mycket dyrare att köpa, 25 skivor än köpa. Hahaha, <laughs> <här> <här> 25 <här> Jag fick in klarhet Mats det slut på, på den, vad heter det? diskussion i om att du vill göra en bygga hemma. Vill du vill ju hemma. Ja. ja. Få nu kommer jag bli gjort. Riktiga. Om man tänker först och främst konstruktion. Hur ska det vara som? Alltså ska det vara en bardisk? Ja så har du tänkt och slå väggen ut. Liksom, och så ja. har man hyllor på baksidan där man har där man har, vad heter det? Spritflaskorna. Ja, fast det här är ju ja, det är ju det är bara ö ska jag säga. Liksom, eller liksom haj. Det där som är unikt. Det är, inte, det är inte så mycket sprit eller vin och skit. Utan så det blir ju bara öl, bara så att säga. Men det är, ja. Vad tycker du? Om det? Ja ni ni följer, ni som en fans, hardcore fans av öl är väl bra. Ja. Men om jag skulle komma, om, ja, Det finns ju ljus? Om om jag skulle komma, och, vad heter det? Om du står i baren och så ja. och så fråga, liksom om, om man kan få till en äh, GT typ ja. det är, Nej. det här nej. Där var jag är Det är bara säger öl. Bara. som jag säger äh, eller, bara öl. eller ja, finns bara öl. för liksom, det, mm. det var ju coolt att ha haft något så här vad heter det? Och sen neon skylt Med namnet på baren. Jag kan inte få hålla och läsa honom. Jag fixar. Ja, han, han, just han, han, är, han har väl lite han sån har lite här skyddkärning. Så lite disco-kuler disco mm. Disco-likes. Och så är jag till oss som är jag, jag drar till jag hade varit till Ölbalen, eller vad säger man? Ja. Jag har varit till den. Men här i Stadsberget. Hängst av Svinet. Mm. Jättebra, jag är allvarlig. Ser ni bara det? Ja, här ska vi spela. Jag ser fram emot det. Får jag komma dit? Och fukta strupen, som brukar säga. Men... skulle importera, eller hur tänkte du? Eller köper det som finns på bolaget, och så får man gå dit Ja, det blir mest tubor, alltså. Fasbäckar. Skulle du fixa så att jag har fat med en krans, <laughs> eller? Eller det blir bara burkar och flaskor. Nej, fat måste vi. Ge. Det är ändå efter. efter. Spack Olsansson. Tusen spänn <laughs> eller? <laughs> det måste jag att se, men det är värt det. Runt tusen kan jag tänka. Ja, oh. det är värt det. Det är ingen spekande. Som sagt, du måste ha klärt sitt namn. Ja, vad ska du på och ja, ni är ett förslag så det på jag säga till 1044 Smart Axel Lunch School. Av när ni är starkare där sagt. Det, så, det sa jag igår när ni när, när ni provade de två stycken två stycken sexpack. Det hade ju matade ju mamma. Ja ja. Jag tror jag drack tre igår. Nej. Mm. Så de andra drucke det. Om inte Stefan har varit som Nej jag annan. inte. Det funderar inte mig. Du, du är helt. Mm. Ja den bedriften där är enorm stor. Bränner inte med i den här grön-vit här röra ram. Sluter man stout på i bistro? Nej. Ja mm. Samt... Fisch... Stout är ju bättre ja. med utan kolsyra Men jag, den ska vara Jag tycker ofta den den att det känns rätt tung Är det samma som eh, Guinness? Guinness? Ja Ibland ja. ja. kan liksom, ja. I det bli lite blaskigt Det känns ja. som att den är lite utspälld Nu brukar ju sammanfatta resorna mm. best, best ever ja, Vad tycker ni om den här? Bra? Jag vill bra, bra rytm Bra liksom, ja. tempo Ja. Och... För, det, för det är det där Vår ju fartfylld Fick ett abrupt slut men, men det var ju som du sa Mats, att när, man, när man går läggs så tidigt som, som vi gör så, är det, så blir det ju inte Att man var så jävla dåligt dagen efter en ja. år man får, ju, man får ju bra sömn Ja verkligen Och så var det inte så mycket skrockande efter middagen Utan man gick och la har Utan att fylla på och oh, när gick det bra i igår? Ja, tio kanske <laughs> oh, tio. Jag ville gå på det. Du ville gå på jag, som, men... jag, jag, somnade. jag somnade Och då låg ju ni och snarkade ja. Jag vaknade att ni låg och snarkade Jag också ja. Du snarkade just då Snarkade du rätt rätt rejält Men, men, men i, i, i, Nej det var ju inte så att du överraskade Men om alltså. Mats är tio, tio pengar var, Då var det kanske Sex och en halv igår Ja, så alltså var det liksom... Ja, det var så sådär. Men Mats, du har ju liksom... Alltså... Jag försökte ligga på sidan. Nej, Nej det är nog... Det är nog som helst Det är ju automatiskt. Men du har liksom... Ett jävla tryck i snarkning. Olika nivåer. Ja. ja, det är som att du, du kan levla upp även när det, när det gäller snarkning. Ja, jag såg ju att det var ju sex timmars snarkning i natt. Men, men man... Så är det är cool. ja, Nej, alltså Jag vet inte, det där har jag Nej. fått höra också, att man sover inget bra när man snarkar. Nej, det... Men om, om du snurrar sex timmar, då kan du ju inte. Och, Nej. Och sover Nej, det är ju inget bra. Bror. Ja. Min brorsa, han har ju jätteproblem. Han har ju det, vad heter det där? Apnea, så han ja, andas. Ja, han slutar andas i liksom två minuter nästan. Ja. Och så är det så här så att, nu måste han göra så mask. Min ja, chef fick skaffa en sån också. Ja. Och hon snarkar så innehär, det vet du. Min chef? Ja chefen med topp... Är, är det, det toppjobb hon Vad sa du? Är det toppjobb hon har, chefen? Ja, Skulle du kalla hennes topp ja, jobb toppjobb? Att få ha mig som medarbetare är ju, ju toppjobb. Ja. Nej, men hon, men hon är ganska överviktig. Så att, ja, och min brorsa är också där. Mm. Eller liksom halvt tjock så här. Mm. Så att, det är inte... Han sa så explosiva och ja. mm. Men, nej, det är... Nej, men det, det är ja du hade ett, är det bettsjönarna du har eller ja, Men jag hade också bettsjönarna där är inte första natten men jag tänkte du har jag sa, ja, ja, ja. det är bett bet, det är inte för snarkning jag nej. Nej. en som där för snarkade knisling aha var hur ja, det är, man köper nånsin så, så lägger man den i varmt vatten och så ska man göra det åt sådär underbett ja, man kan det med underbett lite grann uh -huh. en ja. och så sen ingen har sett att den funkar funkar hygligt i alla fall det går så för för ja, ja, precis exakt. Det har jag gjort också men, äh, ja, och det, den varianten ja. finns Man han syns näsan bara. Ja, man mm. ja, måste bli panik. Det Nej. men, det är Ett, faktiskt, men, det... Det... Och, men jag är faktiskt snarkar ändå men det hörs ju det blir ju inte det där så mm. utan det blir ju liksom. mm. Inom bord. <laughs> Nej, det... Ja, så där det. det. Säkert... Ja. så blir det för mig också med den där snark snark. Det syns inte. <lid>. Äh, men, nu när jag har varit sedda i munnen Vill man inte andra se någon annan För då blir jag ju torr på ja, säger ju, två alltså, sekunder <här> Jag håller helt med dig alltså, Det är svårt att bra med att dra med snarkningen alltså, Snarkar så knarkar det, det är svårt att sluta ja. Det är både mysigt för dig skär Och så är uppskattat av andra ja. Medmänniska Och varje gång dricker man bara för att man är så torr i Sverige <här> Gå igång, med medicin. På. På igång dricker man för att Medici. det är gott. Det här är lite medicin. Och det är Men ja, ska, vi köra? ska vi avsluta? Mm. Vi avslutar den här kampen nu alltså. Och hur sitter vi nu då? Uh, nu sitter Mats. Per, per sitter där, Mats här. Då ska du ha whiskey, äh, romglas i handen också. Ja, ska, det, är det som, äh, måste ju Det är det som är suveränt, att, ja. att du dricker samtidigt Fan det är ju suveränt spel, man kan ju inte dricka och spela samtidigt Det måste ju man ju ha bild på också Och nu på grund, på grund av att Mats leder så han har inte förlorat en match Så får han köra med en hand på det klappspelet här och, och så håller, håller han i rom, romglas i handen Okej, okay, mm. vi börjar Perkles, Det heter inte Per Lille Fan Två ja, du ser, du ser ja, fast det har varit med Perkläs <skratt> <skratt> Nej <skratt> Jag sa att det 2-1 va? Två <skratt> Faxen. Mm. Ja, ja, ja. båda slog fel här. Det är väldigt dåligt det var, var faktiskt två, två Det, två <skratt> två. <skratt> Han, det bara skväster. Jag glömde var fröga. Vad, det flög. <skratt> Väl, vad det flög, <skratt> är det <skratt> för Jag ska hämta papper. Ja, det landar på papperet ner. Men det, det kom mycket på och på, på, yes. på den handlar det mycket om använder. <laughs> så går det då när jag kommer blandning i spelet. Ja. Rom i <laughs> <laughs> Och vidare rom i spelet. <skratt> så vi 2-2. 2-2. Tack <skratt> oh, han, vin han vinner ändå med 3-2. Det är helt sjukt. Det är sjukt. <skratt> det är som egentligen. <skratt> jag sitter här och Per sitter där. Så är det. Rommet är Ja, jag inte borde Per också sitter mitt i <skratt> Det blir liksom fläckar reflektion eller. Ja, precis. faxen. Någon no. no, no. <laughs> jag tar alltid allt en jävel på faxen. Jod Fax faxer och sånt Nej, jag vet inte. Nej men där vill jag lägga in mitt, mitt, min protett. Jag visste ja. Att, att inte ta samma på. Ja just jag. det. Jag jag så det var för min visa M009, sorry. Eh. Uh, okay. Ledet. Snabb ah. sjö. <skratt> oh, det är det ett enda. <skratt> <Pärklund>. oh, <jö. skratt> jag var snabb och så man Men då är <skratt> bröna öl så fort det gör Det är rätt helt. Tack så mycket. Jävla snabbare. <skratt> Lille, mycket <ur ur> <skratt> lågare. <skratt> <skratt> ett tre. Åh, oh, nu möter jag The Champ. <laughs> du sitter med The Swamp också, Swampen. <laughs> ah, ja, nu tar jag av mig. Nu levlar jag upp. Ja, nu levlar jag upp. Nu tar jag av mig till, vad heter det? Yeah, Matchställ. Ja, nu kör neck. <laughs> jag neck. Jag sov med kläderna på mig. Jag skrev, skit, skit. Kör <neck. laughs> Okej. Okay. Smörbröd. Ja, Taxe! Faktor. Fint bröd. Examinat. Det är det. Det är bröd. Två. Två, Smörbröd. Alltså fan, det, är, det är grymt. Det är grymt. grymt. 3-2 Fermats igen. Martin träff. Ja, det. Det är... var för mig att få beskåda det här nu. Det är ju menar alltså, alltså det är som man bara har sett ÖSK spela hockeytrupp förut i de Nästa har jag alltid på motutdrag. Och, alltså, och nu har de gått igen igen alltså. här. Okej. Okay. Lille, Mats. Tack så alltså, mycket. Kan du väl slippa till 2-0. Det som är här mest som mest det, är mästare, det Ja. Snabbare. Ja. Det 3-0. Fy fan vad sjukt. Det där är kanske det är kanske ännu bättre alltså. För dig, nu får du ja, ja, ja, känna ja, ja. mer hemma. Jag kan du tänka dig ja, ja. vad du skulle kunna snickra ihop? Ja, just det, är jag. Mm. Jävlar hur du skulle kunna snickra ihop. Alltså, med... Det syns vi har suttit. Tränga. <laughs> som, som, Ken... som Kennedy i sista sista matchen. Ja, det är det då. Pergles. Ska jag Nej, slog det där. Ah, ja, det slog det var på. Oh, ja, oh, ja. Jättebra. Oh. Lille. Jättebra. Pergles. Tack så mycket. Tack. Två, och två. Ja! <laughs> Jag var bred på att höra smörbröd. Jag var jag var liksom så här. Ja, ja, ja. Så ser ju liksom alltid handen där. 3-2. Ja. Jag är med i matchen i alla fall. Du och jag. 3-2 var ni i första. Det är, bra, det är bra att nå Ooh, den här. Tack ja, så mycket. bro. Tack, Chris! Jämna! Jag har ja. <skratt> <Jävlar. Sverre. skratt> <skratt> <skratt> <Perkläs. skratt> tre då. Nu är det jämnt i alla matcher här. Ja, förutom. 3-0. Ja, Per kan inte vinna mot Mats. Nej. Det här är som en, ja, vi lägger in en handikapp och du ser överlägsen Men det här blir ju det blir dubbelt så bra för dig Du får ju sitta och dricka samtidigt Du slog fel ja. det Tanken på att och gör allt för att stoppa Stenmarks framgång Okej okay. smör Det är bra Taxe. Lille det. Åh, då. Snarare. Jag har något. Därligger. Två Faktiskt. Tre till på detta första gången Du inte. Eller har gjort under de perioderna. Att säga. Jag tror det. det här är Nej, precis. Jag har hunnit någon. Nog... Fem. Åtta Oj. fem till match sammanlagt. Nej, <skratt> <skratt> oh, ja, men det är. Man, man sitter ju och tänker. Vad fan säger han? Vad säger han? Och så säger han så här. Det blir Pericles. Det blir Pericles. Och så mm. ser du faxen. Ja, du. Vad mm. ja. fan med fara så här. Skönt <skratt> det. Nu är det en jävla toppmatch. Oh. Pericles mot Pericles. Mm. <skratt> Faktum! Ett mål. Lyck! Ett, ett. Päckers! Två, tre, tre. Nu vann du den här matchen, tror jag. Ja, tre, tre. Första. Oh. Uh, sju, sex av ja, Stor lika med Då kan man passa på att dricka ja. Och så bara kommer på snabbt mitt i allt Och faktiskt faxen. vad får du? Den klassiska hästen Hjälpsefaxen <laughs> Lillbals favorithäst Hjälpsefaxen Hjälps Okej okay. Taxe! Mm. så. just ja. det här. Smörvel! Perkles! Får ut massa. Mm. Ile! <laughs> <laughs> ja, tack. Tack! Jag trodde att jag du skulle... Spel <laughs> ja. <laughs> borde ju ha och Slutabell Mats Går igenom Helt jävla obesegrad 16 poäng Är det jävla starkt 18 19, 20 jo. Plus 20 pengskillnad Ja Det är lite bra Det är lite bra Det är lite Det är Det är lite proffs Det här ju men det, är, men det är skillnad om det Det beror på vilka som ligger där också så ah. Ah. Om det är lilla fru Eller är, är inte säkert lika bra Men just de här kommer att reagera de, de... I Danmark <laughs> <laughs> Sluta sluttabell Alltså Mats etta på 16 poäng Plus 20 poäng skillnad Det är brillant Det är Tack. Och så jävla överlägsen så att, att både 2 och 3 har minuspoäng. Alltså i poäng. Ja, det är grymt. Per 2, 8 poäng, minus 1. Bra. <skratt> mm. Och jag sist på 2 poäng. Jag fick en vinst ändå. Minus 19. Det är inte verkligen applåd. Det är mer ett det, det, det är under. <skratt> <skratt> under <skratt> <artik>. <skratt> men det här. Men det är verkligen liksom hur. Vinner alla matcher och får mera. ja. Det och, och med ju precis det sist. Ja ja. Ja för det var ju ingen ja. handikapp, utan det Utan då är mer. Då får det som trolldryck. Ja. Astriksfigur. Ett tjolldryck som troll. Tjol... Då trolldryck. Och vad som man skulle bara sagt, vad får hon? Ja, hon var fånigt Herre Gud. Så det. Eller är det så? Passar Var det det sa du bättre då? Om spelar. Ja. Ja, jag vet inte vad sa har ja, det. Ja, ganska funnit. Ganska bra ja. Mm. Ja, nej, men nu kör vi bokslut här på, på mm. Köpenhamn. Bye bye. Höf Bye bye. Hej Och nu har du matt med en liten seger. Ja, seger. Exakt. Dryck.